Bon dia a tots i a totes. Som Marina, Nico, Dani i Joan. Som alumnes del tercer cicle de l'Escola La Masia de Moseros i avui us anem a parlar del conflicte d'allarmament que es va utilitzar a la Segona Guerra Mundial. Hola Marina, podries parlar-nos del començament de la Segona Guerra Mundial? Clar que sí. La Segona Guerra Mundial va començar en 1939. Va ser el conflicte més brutal i devastador del segle XX. Tot va començar quan Alemanya va invadir Polònia l'1 de setembre de 1939. Després de l'enfrontament d'Alemanya contra Polònia, el 3 de setembre, Nova Zelanda, Regne Unit, França i Austràlia varen declarar la Guerra Alemanya. Aquest va ser el començament de la Segona Guerra Mundial. Bon dia, Joan. Podries dir-nos quines van ser les conseqüències per a aquests actes? Entre tot va haver diferents conseqüències, com per exemple les conseqüències polítiques, econòmiques, demogràfiques i la més important de totes, la pèrdua de vides humanes, aproximadament 73 milions de morts. Better on Bon dia Dani, podries dir-nos quins països van ser els més afectats de pèrdues de vides? Clar que sí, els països més afectats per nombre de morts van ser 1. L'Unió Sobriòtica, 2. Xina, 3. Polònia, 4. Indonèsia, 5. Índia, 6. Jugosàvia, 7. Indochina Francesa, 8. França, 9. Reis Unit, 10. Estats Units. Tot això van ser els països més afectats des del primer fins al decer. Va ser una locura, una barbaritat. No m'imaginen la quantitat de morts que tindrà cada país. I, Nico, ens podries dir qui i on es van llançar les bombes nuclears, per favor? Clar que sí. Les bombes nuclears les va llançar Estats Units al Japó, a Hiroshima i Nagasaki. La de Hiroshima es deia Little Boy i la de Nagasaki, Fatman. Causaria un muntó de morts. Bé, Joan... Ens podries dir quines armes s'utilitzarien? En la Segona Guerra Mundial van aparèixer les armes químiques i també hi va haver artilleria pesada que va ser una de les armes més utilitzades. També després d'una guerra ja la postguerra, que és quan s'acaba la guerra i la gent es queda sense menjar, no hi ha llocs on dormir, etc.ero i de paisatge massic de la cavilia plora el tren, plora el viatge els pobles cremats del Kurdistan Obries escletxes des de punts de mira pedres i morts en Palestina i del desert vida la calma Moltes gràcies per escoltar-nos Igualment El mateix dic I jo Doncs pues has sigut bon Pòscal, no? Sí Sí, sí Derrota a cultures, derrota a persones, magia arrasada de l'amazone. Sense terra, sempre en el somni, Sense terra, segue en la fam. Plenes mars, lágrimes y rostres, mares y aves a buenos aires.